Dacă un oarecare părinte a spus că omul intern, după cădere, s-a făcut asemenea formelor externe, deci că omul interior a, de a decăzut ca și creația, s-a corupt, cum nu va fi de mare folos celui ce se silește să-și întoarcă mintea la sine însăși, ca să nu se mai miște în linie dreaptă, ci circular și fără putință de rătăcire, ca în felul acesta să nu mai poarte ochiul încoace și încolo, ci să-și îl proptească ca de un stâlp de pieptul sau de buricul propriu. De aceea gluma proastă făcută pe seama isihaștilor că ei ar s-ar închina la propriul lor umbilic sau că ar avea niște metode pur somatice și că vederea dumnezeiască ar fi așa, un fel de halucinație. Însă aici sunt metode de concentrare pentru începători, așa cum am spus și în podcastul anterior, care începători în ale rugăciunii inimii au au nevoie de anumite, de anumite metode, de anumite poziții în mod de a, de a sta la rugăciune pentru ca să poată să atingă această închidere a puterii minții în inimă. Și după cum am citit, gândirea în linie dreaptă vis-a-vis -vis de lucrurile exterioare trebuie întoarsă în mod circular spre înăuntru nostru. Continuăm. Pe lângă faptul că în felul acesta se adună pe cât e posibil de afară într-o mișcare circulară asemănătoare mișcării minții pe care vrea să o realizeze în sine, acela realizează prin această poziție a corpului și o întoarcere înăuntru inimii a puterii minții ce se revarsă prin ochi afară. Minte care este atrasă de ceea ce vede prin simțuri, în special prin ochi. Prin vedere, dacă mai adăugăm cu puterea animalului rațional stă în buricul pântecului. Legea păcatului în el având ușteria și pe el hrănindu-l, că ființa rațională. Animal, mă rog, te duce la altceva. Că puterea ființei raționale stă în buricul pântecului. Legea păcatului în el având ușteria și pe el hrănindul, de ce n-am întărit chiar acolo legea minții înarmată prin rugăciune, legea care se luptă cu legea păcatului? Adică de ce nu ne-am concentrat, n-am privit spre pieptul nostru sau spre pântece, spre buric, atunci când facem rugăciunea minții, în inima, atâta timp cât în pântecele nostru se lucrează legea păcatului, adică acolo se aprinde pofta, pofta desfrânării și Împotriva legii păcatului, trebuie noi să luptăm, spune Sfântul Grigore Palama. În felul acesta ne îngrijim ca nu cumva Duhul ce rău, alungat prin baia nașterii de-a doua, prin botez, întorcându-se cu alte șapte duhuri mai rele să se așeze iarăși acolo, în ființa noastră, și să fie cele din urmă mai rele ca cele din tâi, adică să avem o viață păgână paradoxal acum că noi suntem creștini. Ai grijă de tine, zice Moise, un Prorog Moise, de tine în întregime se înțelege, nu numai de unele, iar de altele nu. Adică să ne îngrijim la toate mișcările sufletești și trupești, la toate mișcările ființei noastre. Prin ce? Prin minte, desigur, căși nimeni nu se poate îngriji de sine prin altceva decât prin minte, că mintea este cea care coordonează toate mișcările ființei noastre, ale sufletului și ale trupului nostru. Puneți așadar această pază sufletului și trupului tău, căci prin ea te vei scăpa ușor de patimile sufletești și trupești. Guvernează-te așadar, conducete, supraveghează-te pe tine însuți. În felul acesta vei supune trupul răzvrătit, care e răzvrătit mai tot timpul Duhului tău și cuvânt ascuns, nu va fi în inima ta. De se va sui peste tine Duhul Celui Potrivnic, adică al duhurilor și al patimilor ele, să nu lași locul tău, zice Eclesiastul 10 cu 4, ceea ce înseamnă să nu lași nesupravegheată vreo parte a sufletului tău, sau vreun organ al trupului. Făcând așa, te vei ridica mai presus de duhurile care te amenință de jos, iar în fața celui ce scrutează inimile și el Dumnezeu, te vei prezenta cu curaj, fără cercetare, ca unul, fără să fii judecat, ca unul ce te-ai cercetat tu mai înainte, în limbajul bisericestor ortodox a te cerceta pe tine însuți înseamnă a te judeca a te găsi vinovat pentru ca să nu te găsească Dumnezeu vinovat de păcatele tale a te cerceta înseamnă a constata păcatele tale și a te pocăi pentru ele pentru ca să nu ajungi la judecata lui Dumnezeu încercând și tu aceeași experiență ca David ca Sfântul David prorocul vei zice și tu către Dumnezeu Întunericul nu se va întuneca de la tine și noaptea ca ziua mi se va lumina mie că Tu ai zidit rărunchii mei. Psalmul 138 cu 11 și 12, versetele. Nu numai că întreaga parte poftitoare a sufletului meu ai cultivat-o pentru Tine, Doamne, ci și orice scânteie din trupa acestei pofte, întorcându-se în izvorul ei, s-a aprins după Tine, s-a legat de Tine, s-a lipit de Tine. Tocmai de aceea, în teologia Sfântului Maxim Mărturisitorul, găsim că partea poftitoare, pofta nu este un lucru rău în sine ci este o parte constitutivă a sufletului nostru și că pofta uh, sufletului este îndreptată ori spre rău ori spre bine și că pofta când este îndreptată spre rău devine curvie în inima noastră iar când este îndreptată spre Dumnezeu devine ieros dragoste, dor de Dumnezeu Căci, precum la cei de das plăcerilor senzuale și stricăcioase, toată puterea Sufletului de a pofti, se deșartă în trup și de aceea devin întregi trup, trupuri. Iar Duhul Domnului, după cum e scris, nu mai poate rămâne în ei. Tot astfel, la ce și-au înălțat mintea la Dumnezeu și Sufletul la poftirea lui, se transformă și trupul, se înalță și se bucură și el de comuniunea cu Dumnezeu, devine și el posesiune și locașa lui Dumnezeu, nemai locuind în el dușmania față de Dumnezeu, adică pofta și mândria, și nemai poftind ceva potrivnic Duhului, Duhului Sfânt. Care este apoi dintre trup și minte locașul cel mai potrivit pentru Duhul ce urcă noi de jos? Duhul ce urcă noi de jos însemnând patima sau prezența demonului în ființa noastră. Nu trupul în care apostolul zice că nu locuiește nimic bun, până ce nu se sălăjluiește în legea vieții romani 7 cu 18. Pe el deci trebuie mai ales să nu lăsăm niciodată nesupravegheat, că trupul trebuie supravegheat prin intermediul minții. Dar cum să facem aceasta? Cum să nu lăsăm? Cum să împiedicăm urcarea răului în el, în trup? Și mai ales cum să o facă cei ce nu știu încă să se opună cu duhul duhurilor răului? Deci cum să se opună? cu Duhul nostru, cu oamenii cum să se, ocup, să se opună cu Duhul lor, demonilor. Dacă nu ne vom obișnui și prin poziție externă a trupului să fim atenți, atenți la noi înșine. Și aici Sfântul Grigore Palama explică că această stare înconvoiată, această stare cu privirea, cu capul plecat și cu privirea ta spre partea de sus a inimii, cum va spune peste câteva secole, două, trei, o Vasile de la Poiana Mărului, această privire deasupra inimii, sau în locul fizic al inimii, partea stângă, această poziționare aplăcată are o mare importanță pentru că obișnuiește obișnuiește nu numai mintea, ci și trupul cu umilința, cu asta sta umilit în fața lui Dumnezeu pentru ca să te rogi. Dar ce să vorbesc de cei de azi, când există și din cei mai vechi, Sfinți Părinți, care, folosindu-se de această poziție a corpului, a trupului în cursul rugăciunii, au găsit ascultare la Dumnezeu și acum citează Scriptura, nu numai din cei de după Hristos, ci și din cei de dinainte de venirea Lui. În Sfântul Ilie Tezviteanu, cel mai desăvârșit văzător al lui Dumnezeu, sprijinindu-și capul pe genunchi și concentrându-și astfel mintea mai intensiv asupra ei și a lui Dumnezeu, a pus capăt acelei secete de mai mulți ani, conform 2 Regi 18-42. Aceea frate de la care spui că ai auzit acele pâri, adică, cei care se împotriveau Sfântului Grigore Parama și Sfinților Isihaști, parcă suferă de metahna fariseilor. De aceea nu vor să cerceteze și să curețe și interiorul paharului, adică, adică inima lor, nevoind să ține seama de predaniile părinților. Se grăbesc să se așeze în fruntea tuturor ca niște noi învățători ai legii. Forma rugăciunii ce îndreaptă care îndreptează pe om, cum zice Scriptura a vameșului, o resping și ei și îndeamnă și pe alții care se roagă să nu primească să nu primească rugăciunea inimii. Doamnește Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Căci, precum zice Domnul în Evanghelii, acela nu voia nici ochii să-i ridice spre cer. Vorba spre vameși. Pe acela îl limită cei ce își țin la rugăciune privirea asupra lor înșiși. Aceea însă bajocorindu-i pe aceștia ca au sufletul împuric adică sunt omfalopsihii, omfalopsihi, pe, pe lângă faptul că denaturează lucrurile de care îi acuză, care doar dintre ei spun că sufletul e în buric, așa spuneau. Adversarii sunt vigure parama. Cei îi bârfez fățiși, se dovedește și ca unii ce înjură pe cei vreniști de laudă, nu ca unii ce îndreaptă pe cei ce greșesc, ca unii ce scriu nu de dragul isihiei și al adevărului, ci al vanității, nu ca să îndemne spre veghere, ci ca să depărteze de la veghere, pe monahi și pe cei care ar vrea să se roage. Fapta însăși și pe cei ce se dedică ei, se sire să o dovedească demnă de disprețuit, chiar din felul potrivit ei în care se realizează. Ar fi în stare să numească fără greutate om cu sufletul în pântece și pe cel ce a zis legea lui Dumnezeu e în pântecele meu. Și pe cel ce strigă către Dumnezeu, pântecele meu va răsuna ca o chitară și cele dinăuntru ale mele ca un zi de aramă pe care l-a noit, Isaia 16 cu 11. În general ar fi în stare să bajocorească pe toți câți închipuiesc, numesc și adulmecă cele inteligibile, divine și spirituale prin simboluri trupești, că cei care Sfinții Scripturii care au vorbit prin cuvinte umane și au exprimat în cuvinte umane vederile Dumnezești, nu vor cauza însă prin aceasta, nu vor cauza însă prin, aceast, nu vor cauza însă prin aceasta niciun rău, celor ce se dedică Isihiei. Mai degrabă le vor pricinui prin această fericire și o mai mare cunună în ceruri, pentru că sunt contestați pe nedrept. Dar ei vor rămâne dincolo, dincoace de Sfintele Catapetezme, Sfintele Catapetezme însemnând înțelegerea celor Dumnezești, și nu vor putea privi nici măcar la umbrele adevărului. Ba e mare teama că vor trebui să suporte din motivul acesta pedepsa veșnică, ca unice nu numai că se separă de Sfinți ci îi și atacă cu cuvântul. Aici este marea dramă a celor din vechime ca și celor de astăzi care, atacând pe sfinți, nu fac decât să-și agonisească mânia lui Dumnezeu, în care atunci când noi căutăm neconcordanța la sfinți sau încercăm să spunem că într-un om nu lucrează Harul Dumnezeu și lucrează dracu sau cine știe ce alte interese are, atunci ne cinstim pe Sfinții Lui Dumnezeu care sunt în viață sau care sunt la Domnul dacă încercăm să găsim la ei metehne, păcate, erori închipuite sau uh, erezii de tot felul. Și acum începe o prezentare a Sfinților Isihaști, a Sfinților Isihaști, de dinaintea sa, Cunoști doar viața lui Simeon, nou teolog, care e aproape întreagă o minune și a fost mărită de Dumnezeu prin minuni mai presus de fire. Cunoști scrierile lui pe care, dacă le-ar numi cineva scrieri ale vieții, adică ale lui Dumnezeu, n-ar greși. Cunoști de asemenea pe Nichifor, pe suntul Nichifor mărturisitorul, fericitul acela care a viețuit mai mulți ani în singurătate și isihie și s-a retras apoi în părțile cele mai pusti ale Sfântului Muntele, Sfântului Munteatos, și a adunat toate cuvintele patristice, dându-ne practica vegherii lor. Aceștia, deci, deci învață în mod clar pe cei ce doresc aceea ce spui că le sping unii. Dar ce vorbesc numai de cei vechi dintre sfinți, numai între sfinții din vechime? Chiar bărbați care au trăit cu puțin înainte de noi, și care s-au dovedit a fi în puterea Duhului Sfânt, adică au fost plini de Duhul Sfânt, ne-au predat acestea cu gura lor. Cunoști doar pe teologul acela lăudat între noi, cu adevărat teolog și văzător, sigur al adevărului Tailor Dumnezeu, și pe cel cu nume potrivit lui de Teolipt, pe Proestosul Filadelfiei, adică pe întâi stătătorul Filadelfiei, pe Episcopul Filadelfiei, sunt Teolipt al Filadelfiei luminând lumii din ea mai bine ca dintr-un sfejnic, pe Atanasie, probabil alt sfânt care, eu nu știu cine este, pe Atanasie care a împodobit tronul patriarhal, a, deci al, Atanasie al Constantinopolului, nu puțini ani și pe care l-a cinstit Dumnezeu și în sicriu, deci probabil a, au găsit sintele lui moște neputrezite, pe Nil, cel din italieni, da, pe sunt Nil, imitatorul Marelui Nil, pe Seliotis și pe Ilie, care nu erau cu nimeni mai, prejo mai, mai prejos e o greșeală, mai prejos decât acela, pe Gavril și Atanasie, care s-au de harisma profeției. Deci, probabil, niște sfinți părinți uh, foarte cunoscuți uh, Sfântului Glorie Palamaca, unii care au trăit aproape de timpul în care a trăit și el, dar... Pe care eu nu-i cunosc, spre defavoarea mea. Pe acești, pe toți îi cunoști cu siguranță, ca și pe mulți alții de mai înainte, din același timp și de după ei. Toți laudă și îndeamnă să țină cei ce voiesc această predanie pe care noi dască la pe care noi îi dască la Aici e ironic, față de cei care. Noi dascăle a Isihiei erau cei care, de fapt, combăteau Isihia, adică liniștirea, prin rugăciune care nu cunosc nici urmă de isihie și nu sfătuiesc din praxă, din praxis, din practică, din faptă, ci din patima vorbăriei se silesc să o răstoarne, să o schimbe, să o desfințeze ca ne fiind de niciun folos pentru cei ce urmează. Noi am vorbit cu unii dintre sfinții aceia personal, ba chiar ne-au fost dascăli. Va exista și o parte a patra a acestei mirifice, acestui mirific tratat Haideți să-l terminăm mai puțin. Vom ne socoti deci pe aceia care au învățat din experiență și prin har și vom asculta de cei ce s-au apucat să învețe pe alții din vanitate și din spirii de contrazicere. Aceasta nu va fi niciodată, deci respingei și tu pe aceia și spuneți împreună cu David binecuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele dinăuntru meu numele cel sfânt al lui, psalmul 102 cu 1 făcându-te astfel ascultător părinților, ascultă-i cum te îndeamnă totdeauna să strimiți sufletul înăuntru credeam că e mai mult, dar era foarte puțin și am terminat tratatul uh, început uh, în podcastul 1 deci în 3 podcasturi am terminat primul tratat pe care Părintele Dumitru Stăniloae l-a editat în anul la Sibiu, în anul 1938, și care a fost reeditat la editura scripta în 1993, cuprins în cartea Viața și Învățătura Sfântului Grigorie Palaman, care Părintele Dumitru Stăniloae a făcut o muncă de pionierat pentru teologia românească readucându-l pe Sfântul Grigorie Palama în mentalitatea românilor, teologilor și a credincioșilor ortodoxi din secolul al XX-lea.